RAC1. Dia lliure. Cada cap de setmana amb Marta Cailà. perquè sigui la una del migdia, 20 minuts, en què descobrireu què són les persones frontissa i què són les persones paret. Això us ho hem plantejat en el sumari inicial del programa i no hem explicat res més, perquè l'encarregat de fer-ho serà el psicòleg Santi López Villa que és coach eh, personal, professional, és autor de Reser, i que l'any passat ja va col·laborar amb nosaltres fent-nos una secció, i aquest any revalida. Què tal, Santi, com estàs? Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres de nou. Igualment, tot un plaer. Doncs, com... plaers compartits. Comencem amb uns conceptes que, sincerament, tu els coneixeràs molt, però al carrer tu surts i li preguntes algú què és una persona frontissa o com és una persona frontissa? I dubto, frontissa és la traducció al català, molts ho sabreu, de bisagra eh? de bisagra És a dir, és, és aquesta peça de, de metall o de ferro que uneix els dos batents d'una porta o d'una finestra i que permet que s'obri i es tanqui. Molt bé, perfecte. Crec que ja ho has definit perfectament. Permet. Eh? Una persona, frontissa, és una persona que permet. Que permet que les coses puguin succeir, que les persones puguin ser. Una persona frontissa és aquella persona que és possibilista. Eh, avui dia, amb tota la història aquesta que portem a la nostra societat, eh, molt basat en la por, eh? ja ho hem parlat en més d'una ocasió, eh, ens trobem moltes persones que, enfront de ser frontisses, són persones paret. I què és una persona paret? Pues una persona paret és tot el contrari, és una persona que ens recorda a cada moment tot allò que no podem fer. És una persona que ens marca molt bé el límit de la nostra actuació, de la nostra forma de ser, d'allà on arribarem. Una persona paret és aquella que ens diu que fins aquí pots arribar. Això és veritat que es veu, eh? Es veu molt. Hi ha gent... Però, trobo que potser es fan més evidents aquestes persones paret que potser les frontisses, cada vegades podem tenir una persona frontissa al costat i no ens adonem... Entre d'altres coses, perquè una paret és molt fàcil de veure les veiem constantment pel carrer, per la nostra casa, la nostra habitació, al nostre despatx, però una frontissa no es veu, és molt petita i està amagada. I és que les persones frontisses, que segur que tots ens hem trobat alguna vegada, són aquelles persones que ens van ajudar subtilment a fer un pas. Et donen impuls, no? Ens que et donen un impuls. impuls. Són persones molt discretes, molt humils, que gairebé no es veuen. Les persones són un trosset de cel. I ens en recordem, ostres, aquella persona, amb el que va fer per mi. És una passada. És veritat, però és trist que no te fins al cap d'un temps, perquè potser en aquell moment no, no, realment no ho valores, eh? i no és fins al cap d'un temps que dius ostres, ara que penso, mm. si no hagués tingut aquella conversa amb aquella persona en aquell bar clar. parlant d'allò, i ella no m'hagués dit vinga, fes-ho tu pots, sí, no ho hauria fet. Sí, sí, i tant, i tant. I fins i tot, jo, jo em recordo molt d'una de, de, de, de les i iaies, Uh, que, uh, que, clar, va morir quan jo era encara molt jovena, tindria 12 o 13 anys, una cosa així. Recordo que eren aquelles persones frontis. Mira que encara no podíem tenir grans converses amb ella perquè jo era petit i tal. Però, clar, els nostres pares, moltes vegades, els rols que fan, i no dic que estigui malament... És de paret. És de paret. Sí. No es pot fer això. No es pot fer allò altre. Tu no pots. Perquè pateixes pel fracàs, No. Sí, pa... sí, sí de vegades Sí, penses, ai, ai, ai, no vull, no vull que s'estimvi. Eh? Els fills tenen moltes idees, molts projectes al cap, i, i moltes vegades és veritat que els pares diuen, no has pots. pensat en això? Clar però tu no estàs tenint en compte que es pot passar això mm. i això altre, i això altre. I és veritat, sí, sí, fan la és veritat, és veritat. Eh, eh, Moltes vegades, eh, malauradament, molts eh, noticiaris, molts notícies, etc ens parlen molt de les coses tan greus que han succeït al món. I clar, a vegades ens fa fins i tot por de sortir de casa. Ostres, tu, com està el món? I moltes vegades persones paret a -a, adopten aquest model de catastrofisme. I diuen, no podrem, no podem fer ho altre. No mm, és, molt, és molt fàcil identificar-ho. Però el que us volia comentar és que a l'hora d'identificar precisament les frontisses. A la família moltes vegades han trobat persones que, enfront de les parets que moltes vegades han trobat amb els papes, eh, hi ha aquell avi que, de forma eh, totalment informal, diu, bueno, mm, però tu ho fes, eh? Que tu pots... Tu, passa tu bé, ja veuràs com... Tu no facis cas als pares. Ja fas... sí, ara sí, no estem sí, sí, que no s'hagi de fer cas als no, pares, evident, en absolut, eh? no evident, ens faltaria. I pot ser que una persona sigui paret amb uns i frontissa amb uns altres? Sí, Això sí, podria sí. passar o no? Sí, jo crec que sí, però jo crec que també són eh, rols molt estructurals. Eh? Eh, què vol dir que tenim una tendència? No vol dir que puntualment puguem actuar d'una altra manera. Però jo no estic convençut que, a part de ser una actitud, és una forma de ser. I, evidentment, ara un dels casos que posàvem aquí al guió era precisament el... les persones frontisses a la feina o les persones parets a la feina. Quantes vegades ens trobem uns jefes que de frontisses no tenen res, que són jefes parets, que es basen, al seu lideratge, el seu mandat, es basa en tot allò que no es pot fer. I tu I Com canvia la cosa. Eh? Com canvia la o sigui, cosa. O tenir una frontissa una paret al costat és que no té res a veure. Et permet ser una persona hiperfeliç, una persona que es projecta, una persona que avança, o ser una persona que viu en una capsa de cartró, tal qual. No? El que passa que de vegades eh, hi ha casos de gent que es troba amb una paret d'aquestes, amb una persona a paret, que els mm. diu, tu això no ho podràs fer mai, n'hi ha, ha que arriben a fer sentències d'aquestes característiques. Recordo l'altre dia, fixa't tu, eh, veient un reportatge de catalans, no me recordo si era de catalans, crec que sí, catalans que viuen a Londres i entrevistaven una noia que treballava a la BBC, amb un nivell d'anglès impressionant. ja. Yeah impressionant. I aquesta noia explicava que havia arribat a fer això perquè ella va tenir una professora d'anglès que en el seu dia li va dir, tu ets negada pels idiomes, no aprendràs a parlar mm. mai en anglès. I ella què va dir? Ah, sí? Doncs pues, ara, ara veuràs. Ara sí. veuràs. I gràcies a això, ja. gràcies a la paret, va arribar fins allà. El que passa és que uns altres es poden enfonsar. Clar, la història és que és una política molt arriscada, aquesta. Però sí. molt. Eh, vull dir, pots portar molta gent per endavant. Jo crec que la vida la podem fer molt més fàcil, molt més senzilla i basar-ho en, escolta'm, tu pots. I si no pots, no passa res. Eh, jo hi soc aquí, ja, ja, ja ens espavilarem. Vull dir, deixar oberta aquesta porta per l'altra persona és d'una salut i una higiene mental enorme. De tota manera, eh, a mi no m'agradaria basar aquest diàleg que tenim avui amb com són... si hem trobat persones frontissa a la nostra vida no. La pregunta que m'agradaria fer és eh, que crec que la, la pregunta que ens podria eh, fer anar Sí, és eh, jo que sóc per la resta del món? sóc frontissa... O soc paret? Jo a la feina, amb els meus companys de feina, amb els meus subordinats, els meus... jo què sóc, Soc frontissa o sóc paret? I com ho saps, això, parlant amb els altres? Perquè potser un no és conscient de com és. Mm, Bé, bueno, per això aquestes preguntes. Crec que el valor del diàleg d'avui comença precisament amb la pregunta que hem al, posat al començament del guió, no? Diu, jo què soc, no? I en el moment que et fas aquesta pregunta comences a veure la realitat d'una altra manera, poses un altre filtre. Ostres, tu, i aquests comentaris tan repetitius que jo tinc amb la gent, de, de, de, aquest pessimisme estructural que jo tinc amb, la, amb les meves relacions o amb la meva parella, no? Quantes parelles Eh, viuen en un màtrix eh, eh, individual eh, que no surten d'aquí precisament perquè és una parella basada en tot allò que no es pot fer. Però si tu ets paret, pots ser frontissa? Ho pots canviar? Això deu ser molt difícil, eh? Hombre, es pot res ser. <ríe> <ríe> amb, qui has, amb, amb, qui parar, amb qui has anat a parar? Però amb una feinada, <ríe> vull dir, fer aquest canvi de xip de la paret a la frontissa brrr, bueno, porta un camí es, de treball personal fèvia. és eh? com dir, t'agradaria anar al Carib? Sí. Ostres, però està molt lluny però es maca, el destí es maco. Si vols anar-hi, treballa. que també Aquesta feina pot ser molt agradable i pot trempar no? Vull dir que pot ser molt interessant. Bé, encara no m'ha donat temps d'animar-vos, oients, a trucar-nos per reflexionar sobre aquest tema, perquè potser voleu comentar o bé si sou frontisses o si sou parets. Suposo que les parets no ens trucareu per dir-nos-ho. Però potser tenir una paret al costat i voleu dir... Escolta, jo he conviscut amb una persona que m'ha fet de paret durant tota la vida, o amb un company mm. a la feina, o vaig tenir una frontissa que em va animar a fer... Per què va la història? Seria molt bonic que dediquessin temps a recordar totes aquelles persones que han passat per la nostra vida i ens han fet de frontissa. Ens han permès obrir portes i finestres allà on només hi havien parets. No? Tenim, de totes maneres, un ullint que ens ha trucat així espontàniament per fer-nos alguna valoració sobre aquest tema que estem abordant. Es diu Jordi Carles. Jordi Carles, bon dia. Mm. Bon dia. T'ha tocat bon dia. aquest tema, perquè t'has animat a sí, tocar nos mira. eh? Sí, sí, a veure... Uh, mira, jo, jo faig de professor des de fa 20 anys. I a vegades em toca fer de parat i a vegades em toca fer de frontissa. Mm -hmm. A vegades he, he, de, he de parar determinades actituds dels alumnes, perquè potser casa no els han ensenyat que certes Clar. coses no es poden fer, o simplement perquè són adolescents i algú els ha de dir que allò no es pot fer, mm -hmm. que allò no es pot fer en una comunitat escolar, o que allò no és bo com a actitud vital de relació amb els altres. Mm -hmm. I, I, evidentment, també els he d'animar a que, que se'n surtin, a que tenen capacitat i que poden fer les coses perquè capacitat en tenen. Però què diries jo, que jo fas les més? Persones, i, I més els, els que... sí pares, sigui educadors persones que, que, que intentem que els altres arrullin i funcionin, persones amb responsabilitats, que tenen gent sota les seves, diguésim ordres o les responsabilitats, jo crec que hem de jugar aquests dos papers, perquè a vegades s'ha de dir que no, i a vegades fins i s'ha de dir que no, i és que no, perquè no, perquè en aquell moment no es pot discutir, i ja es trobarà el moment de discutir-ho. hi ha moments que sí que, es, sí que evidentment, les coses es poden explicar amb tots els detalls. Eh? Jo la mentalitat d'aquesta, no sé, eh? potser m'equivoco, progre de no saber dir que no, jo crec que no posar límits, i no aturar les coses quan s'han d'aturar, jo crec que ens, és el que ha fet molt mal a les famílies actualment, i en l'àmbit de l'educació, jo crec que també ha fet molt de mal, que moltes vegades, i és, és una autocrítica, eh, som els mateixos professors que hem volgut pensant, erròniament, que una aula és una espècie d'assemblea democràtica. I a la meva classe mano jo. Mm -hmm. Man mano jo. perquè sóc jo que dirigeixo la classe. Evidentment que hi ha uns espais de llibertat i de, i de, i de, i de, i de poder opinar, però hi ha unes regles de joc. I aquesta regla de joc les he de coordinar jo. No puc deixar un mans dels alumnes, per això em paguen. Sí, sí, Jordi, si totalment d'acord. I en alguns moments he de dir que no, que, no, que, que allò no pot ser. Sí, sí, perquè tot... si no m'imposo jo, s'imposen ells. Mm. Eh, totalment d'acord, eh? Combreu plenament amb la capacitat i amb el dret a dir no... Eh, perquè hi coses que, evidentment, doncs, en societat no es poden permetre i vivim en comunitat, està clar. La història no va per aquí. El, la reflexió va precisament per... No ens quedem només amb aquest no, perquè, si no, acabem creant eh, comunitats i persones en què l'únic diàleg que tenim amb l'altra banda és el no, és la paret. I jo crec que, com bé dius, s'ha de posar i hem d'obrir ja la porta definitivament eh, que les persones, a part de Di no, també se'ls ha de deixar ser. Es forma part del creixement i, com imagina't, nosaltres ja tenim una experiència i una història basada precisament en el no. Eh, Anar-nos a l'altra banda també seria... Una... Ja, però hem anat a l'altra banda, eh? aquest és el problema. Hem anat massa pares, cap a la... Pares, pares que, que, que, que, que no saben posar límits als seus fills, al final qui manen són els fills. És dir, hi ha un quadre fins i tot psicològic de... de, de... De, amb el fill emperador que acaba dominant a casa. Sí, però això no, vol dir, això, això no vol dir ser possibilista. Eh? Això vol dir deixadesa, vol dir manca de val, comunicació. Val, no té heu, res a veure però... amb ser frontissa. Val, tu, tu en determinats moments has de posar una paret. L'has de, de posar. Evidentment que també t'has de guanyar la confiança, la confiança de l'altre. Però aquesta, aquesta irresponsabilitat de, de dir no, no, jo crec que per aquí hem anat molt malament. Jo crec que una mateixa persona de saber jugar quan, quan ha, ha de posar els límits i quan ha d'ensenyar, o alhora, al mateix moment, que hi ha altres camins. Okay. Eh? I obrir-los Fem... i ensenyar-los, evidentment. Però hi ha determinats camins o determinades actituds que un ha de dir que allò no es pot admetre i jo crec que la, la mentalitat progre, Rosa Sensat i companyia ens ha fet molt de mal, molt, molt de mal. Bé, bueno, això és una, una, una opinió molt particular, eh? Oh, clar, no és la meva. Sí, clar, una opinió no subjectiva. Tant, jo també, clar, eh, clar és la meva. Eh, fa és uns anys que treballo eh, també eh, amb escoles, instituts, aquí a Barcelona i tal, sí, i precisament sí, no, no, he trobat jo, comunitats educatives... Experiència eh? I com va l'ensenyament? Sí, sí, però eh, també és veritat que hi ha comunitats educatives... I aquesta mentalitat ha funcionat. Jo crec que no, eh? Pues jo, jo crec que no. Jo crec que, jo crec que ens ha portat més problemes que una altra cosa. La prova és com està el sistema educatiu. Vull dir que s'ha fet sota lleis teòricament progressistes, però que jo el progressisme no, no l'hi veig, eh? No li sé veure. Doncs t'agraïm molt que ens hagis trucat, Jordi Descans. Carles, per expressar-nos la teva opinió. Moltes, Moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bueno, déu nhi eh? És que és un tema... És, no, un, no. Tema, és un tema... Eh, I a més molt actual, no? Perquè eh, posar-se davant d'una... Eh, posar-se davant d'un grup de canalla i tal... Avui dia és complicat, perquè no és un tema que depengui estrictament del professor, sinó que, com dir, deia el Jordi, és un tema que depèn molt dels pares, no?, i no és fàcil saber dir que no en cada moment perquè venen amb molt crèdit eh, des de casa, no? Un crèdit que està avalat pels pares. No és, no, no, és un tema, no és un tema senzill. Però, bueno, no voldria deixar perdre el valor de ser frontissa davant d'aquest problema que és molt real, eh, que és la dificultat de poder de dir no. no, no? És que deia el Jordi Carles, vull dir, en uns moments s'han de posar parets, el que sí que és important, el que no pot ser és que constantment posis parets. És clar, a dir, és la quan hi ha un moment... Si tots s'acaben posar parets... Clar, en què l'altra persona sigui, una alumna, sigui un amic té un, una, una oportunitat per desenvolupar-se com a persona aquí, aquí és quan s'ha de fer de frontissa de dir, aquí desenvolupa't i, i animar clar. però és que a mi pel que m'ha semblat entendre el Jordi Carras, ell ja ho fa de frontissa quan cal, mm. però quan no se pot fer una cosa has de posar una paret de fet ho és que hi han de ser les dues coses no? que passa que a nosaltres que som tan bipolars eh, o fem una cosa o fem, o fem una altra i clar, quan només som de frontissa doncs evidentment un, és un, deser, un laissez faire no? que diuen mm. els francesos no hem d'anar per aquí. Jo crec que val la pena tenir les dues balances ben posades. Eh? Tenim a més oients que volen intervenir, per exemple, la Carma Carme, bon dia. Hola, bon dia, Marta. Bon dia. Tu diràs, Carme. Mira, doncs que jo m'ha agradat molt aquest tema, perquè sempre he pensat que contestava de les coses, no? Sóc una iaia de 71 anys, que tinc nets, sí? i que, que penso, doncs mira, jo sóc una iaia frontisa, encara que de tant en tant també poso paret. De veritat t'ho què eh? perquè... Ara mateix he fet un viatge i, i unes senyores que venien bueno, d'altres... d'altres... d'argentines uh, i així... Ai, doncs, pues Quiero, sense, sense anar sempre amb elles pues quiero tener comunicación contigo, tiene lo que sigui, no? Sí, I sí. després que els meus nets se senten a gust en mi, encara que tant en tant em poso una mica sèrie, però sí que he sigut una mare, una amiga i una iaia, doncs pues, bastant frontisa i estic molt contenta de ser-ho. I això t'ha vingut d'una manera natural? És a dir, és una manera de ser teva o ho vas sí, aprendre sí, sí. d'una actitud... No, jo ja soc una, la, la mare, la, la germana de cinc persones, no?, de cinc germans, sí. i era la gran i aleshores fa que tu, doncs, tinguis responsabilitat, no? I que, no, i que estimis molt a la gent. Si tu estimes a la gent i a les coses, sense donar-te en compte ni donar-te al pisto de que fas les coses, sempre intentes, doncs, en aquell moment necessari, doncs, obrir la porta oi, i facilitar-. -ho. una cosa més fàcil, oh, sí, claro. eh? ja, ja, ja he dit una paraula fantàstica, que és la paraula estimar. No? L'estimar va molt relacionada eh, amb, amb, això, la, amb sí. la paraula motivació. I, clar, moltes vegades quan diem Uh, uh, ser frontissa vol dir uh, animar a que la gent pugui fer animar sí. vol dir no solament deixar fer sinó fes i jo t'animo jo t'acompanyo, que sí. no, és, no, no és el mateix eh? la paraula estima m'ha agradat molt sí, perquè tu no pots estimes els teus moltíssim no? però també sense donar-te en compte doncs, vas de bé a, amb tot el que t'envolta, no? sigui mm -hmm. genteva o, o no sigui genteva. Eh, I aleshores, pues, en aquell moment no ets egoista i si hi ha qualsevol cosa que en aquell moment tu puguis fer, eh, sense amb discreció, doncs pues, mira, ja està. Això eh, què val? doncs per, per qui t'ho mira o per qui se n'ha donat compte res. re. però per a mi sí que val. I com que això val per a mi, pues ja m'està bé. Molt bé. Carme, t'agraïm molt que ens hagis trucat també per donar-nos el teu testimoni i celebrem que t'hagi agradat. Gràcies. Escolta, Moltes gràcies, eh, eh Carme. T'has en persona frontissa. Gràcies. Un petonet. Felicitats. Adéu-siau, Adéu, Adéu, adéu-siau. Bé, doncs la Carme és frontissa. Avui també hi haurà gent que és paret, eh, escoltant-nos. Mm. Volies acabar, perquè tenim... Tres minutets. Hi havia un conte que ens volies explicar. Ostres, sí. Eh, acabem aquest conte? El que tu sembli. No, com vosaltres vulgueu. O acabem comentant el cas real de la Dunia. Um... Et deixo escollir. Bueno, el conte el que és, el que és bastant que... més amorós, és més bondadós. El cas real és una mica més durillo. És jo... més paret. Ara què? Ara m'ho deixes a vi, la decisió. Jo em quedo amb el cas real. Vinga, doncs. Jo prefereixo la realitat. Bé, bueno, doncs, a mi s'hi podem fer un mix molt ràpid. Però ràpidament perquè et queden dos minuts, Santi. Eh... La Dunia. La Dunia. Exemple d'una relació per, de parella frontissa. Per posar-li posar un nom. Sí. Eh, una, una, és, una, és una nena molt joveneta que em eh, um, va escriure un conte, ara no fa pas gaires mesos, per explicar-me una mica el seu cas. Eh? Uh, bueno, Viuen una altra població amb visió i tal. I per, uh, amb, amb una carta eh, doncs em, va, i diu, em va escriure un conte en el què ella es feia passar per un barret era un barret, i la persona que li feia frontissa era un senyor que es diu Faust. Mm -hmm. eh, us llegeixia només tres línies. Eh? La, la carta pues, és una mica més llarga. Eh, diu que eh, ella anava al cap del senyor Faust, com va a qualsevol barret. Diu que cada dia era el mateix. Eh, semblava que cada dia era diferent, però en realitat tots els dies eren els mateixos. Recorria sempre els, els mateixos carrers, els mateixos amb els mateixos aparadors renovats cada temporada, però al cap i a la fi no deixaven de ser els mateixos. Acabava la seva, el seu camí, el seu passeig, en un petit bar que feia cantonada molt a prop de casos i sigui que tampoc feien massa recorregut. Estava poc il·luminat, els sofàs estaven vermells, bruts una dona permanent, molt pintada, li demanava a l'americana i ell agafava el seu barret i li donava amb ella. I ella que feia amb el barret? Mentre ell es prenia la cervesa a la barra, sense dir res, eh, agafava el barret i el posaven doncs, amb un guardarropia fosc, etc. Eh, diu que quan aquest barret el van comprar, Faus estava molt content i pensava que faria moltes coses plegats, i el barret estava molt, vamos, estava feliç de la vida. Però en poc temps es va donar que aquell barret, pel seu amo, no significava gairebé res. Eh, aquesta és una mica... És una carta... Però el seu amo no era frontissa, no entenc res. El seu amo era estrictament paret. Era, ah, clar. com que hem dit, relació de parella frontissa, jo dic, no entenc res, per què? Doncs, perdoneu, eh, m'he equivocat. Era un cas clarament de, de, paret. de, paret, de persona paret. I que va acabar... no li deixava desenvolupar-se. Correcte. Van trencar, eh? Afortunadament. Bueno, I ella està encantadíssima de la vida. És es que eh? clar, quan te'n d'una persona a paret... La vida et canvia. La vida et canvia de color, canvia. sincerament. Doncs ho hem de deixar aquí. Santi López Villa, gràcies Escoltem. i fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Salut.